Húz. Vértes gépe billegve leszállt a Lozanni repülőtéren. A kis cseszna egyszer elpattant a betontól, de aztán már a földön maradtak a kerekek, és odagördült az alig buszpályaudvar méretű terminálhoz. A pilóta végre leállította a motort, és ránézett a nyomozóra, akinek elfehéredett ujjai lassan elengedték a karfát. Megérkeztünk! – Hála Istennek! – Féltél? – Sosem utaztam még ilyen kis géppel. – Útközben nem tűntél megszeppentnek, nevetett Galló Gábor, a cseszna tulajdonosa. – Az Alpok azért elég húzós volt. – Ne viccej, nem is repültük át. A völgyekben lavíroztunk. – Hát éppen ez az. Kikászálódtak az ülésből, és a forgalmi épület felé indultak. Gallo a vértest foglalkoztató biztosító egyik vezérigazgató helyettese volt, és aznap hajnalban döntötte el, hogy Svájcba repül kicsit pihenni. A reggeli megbeszélés után a büfében kávézott, ahol szóba elegyedett vértessel és gratulált neki a Szent Jóbi ügy megoldásához. A nyomozó a kapucíner felett elmesélte, hogy az ügyből talán később is tudna a biztosító profitálni, ám ez még be kell cserkésznie valakit. Mikor Gallo megtudta, hogy az, akit vértes keres, éppen Svájcba utazott, hangosan felnevetett és felajánlotta, hogy a detektív kísérje el, hiszen ő éppen genfbe tart. Vértes igyekezett elhárítani a felajánlást azzal, hogy neki igazából lozanban van dolga, de az igazgató nem tágított. Közölte, hogy neki lozan is megfelel, és nem tart sem eddig, hogy módosítson a terveken. Ráadásul így nem fog unatkozni az úton. Mire Vértes észbe kapott, már a repülőtéren voltak, asszán egy csodálatos, majdnem négy órás repülőút után, Délután hat körül landoltak Lozanban. Az ötlet hirtelen jött, de a férfi úgy volt vele, az ilyenek sok esetben meghozzák a kívánt eredményt. Még jól is jöhet, hogy ilyen meglepetést fokoz a nőnek, aki, mint azt a kempinski megtudta, hajnalban kocsit bérelt sofőrrel és hazaindult Svájcban. A terminálban a két férfi elbúcsúzott, a nyomozó pedig fogott egy taxit. Már korábban kiderítette, hol van kardos Gitta irodája, így bemondta a tóra néző irodaház címét. A kocsi ablakából nézelődve meg kellett állapítania, hogy a nő nagyon szép helyet választott lakhelyül. A város barátságos volt, egyszerre elegáns és modern. Az épületek nem nyúltak az égig, tervezőik megmaradtak az emberi méreteknél. A cseréptetős, három-négy emeletes házak, az üveggel borított irodák vagy a vászon előtetős kis kávéházak otthonos városképet festettek. Csabát kifejezetten elbűvölte, hogy akár akármerre kanyargott az út, mindenütt tisztaság fogadta. Az utak takarítva, sehol egy eldobott csikk, sehol egy gazcsomó, mely erős szárával átküzdötte magát a járda résén. A parkok füve gondosan nyírva, a fák megmecve, a sövények tökéletesen karbantartva. tartva. Látszott, hogy itt nem csak a pénz és az ízlés van meg, hanem a mentalitás is a rend mellett szól. Megérkeztünk! Szólt hátra a sofőr, miközben a Mercedes lehúzódott a járda szegélyhez. Vértes fizetett, kiszállt és bement az üvegajtón. A recepciós mosolyogva várta, a nyomozó pedig angolul köszöntötte. Jó estét, kardos Gittát keresem! Jó estét, uram! A hölgy már elment! Ó, a férfi az órájára pillantott nem hét volt. Nem mondta, hová megy innen? Miért érdekli, uram, ha szabad kérdeznem? Együtt vacsoráztunk volna. Ah, értem. Nem, uram, sajnos nem említette, hová indul. Köszönöm. Megértette, hogy nem fog többet megtudni. Ez mégiscsak Svájc. Felesleges lenne egy alapvetően diszkrét alkalmazottat arra kérni, hogy többet áruljon el neki, mint amit bárkinek elárulhatna. Csak gyanút fogna az illető. Kiment az utcára és elővette a noteszét. Svájci kollégája jó munkát végzett a jegyzetek között ott állt Kardos Gittalo Zanni lakásának a címe is. Ismét leintett egy taxit, és a sofőrnek bemondta a címet. Amikor megérkezett és kifizette a taxit, a sarki üzletben hirtelen ötlettől vezérelve vett egy üveg Chardonnét. Az apartman ház egyszintes volt, a körbefutó folyosóról nyíltak a lakások, melyeket jellemzően üzletemberek diákok tehető szülei, valamint a középosztályba tartozó hivatalnokok béreltek. A parfümőr lakása a függő folyosó végén volt. Vértes bekopogott. Kardos Gitta éppen vacsorához készülődött, amikor kopogást hallott a bejárat felől. Letette a sajtot és a salátát, amit egy tálcán éppen be akart vinni a nappaliba. Nem sokkal korábban fürdött, most kissé fázósan összehúzta magán a puha fürdőköpenyt, és kiment az előszobában. Amikor kitárta az ajtót, a szava is elát a meglepetéstől. Maga? Jó estét! Mit akar? Elnézést, hogy csak így magára törtem. Ugye tudja, hogy hol van? Pontosan mire gondol? Arra, hogy most nem Budapesten beszélgetünk, hanem Svájcban. Maga mégis úgy tesz, mintha csak beugrott volna. Nézze! Mit akar? Gitta az első sok után hirtelen megijedt. Most örül csak igazán, hogy nem kapcsolta ki a biztonsági láncot. Beszélni szeretnék magával. Miért nem hívott fel? Személyesen kell beszélnünk. De én nem akarok magával most beszélgetni. Hát nem érti, hogy ez nem normális? Fontos lenne, hogy szót válthassunk. Nem, Jézusom, maga halára rémit. Miért utazott ezer kilométert? Nem bántom. Hagyjon! Csaptant fel az asszony. Ha nem megy el, hívom a rendőrséget. Mondom, hogy nem akarom bántani. A nő végig mérte vértest majd beleszagolt a levegőbe. Nem érzett fenyegetést, ez volt az első és legerősebb megérzése. Kávé és fogkrém illata lengte körül a biztosítási nyomozót. Gitta becsukta a szemét és csak az orrát használta. Nem, gondolta, nem fokkrém. Mentolos cukorka. Aztán a ruhájából valami más is áradt, Valami üzemanyag. Talán benzin. Mégsem. Tudta, hogy már érzett ilyet, tulajdonképpen egy jól ismert illatkompozíciót nem ismert fel azonnal, de gyorsan összerakta a mozaikot. Benzin és fertőtlenítőszer, kávé és a tömeg félreismerhetetlen ismerhetetlen bűze. Repülőtér. Hát persze. És akkor ez nem benzin, hanem kerozin. Vértes egyenesen a repülőtérről érkezett és azonnal idejött. Valami nagyon fontos lehet neki. De csak izgalmat érzett rajta, ám ebben most nyoma sem volt szexualitásnak. Csak ideges volt, valamit nagyon közölni akart, ezért az otromba mód, ahogy rátört. Nem volt benne fenyegetés, ám az asszonyt már azzal is megijesztette, hogy csak úgy megjelent. Gitta most nem volt felkészülve semmiféle beszélgetésre. Egyszerűen félt, minden észszerű ok nélkül. Becsapta az ajtót és ráfordította a kulcsot. – Menjen el! – kiabálta és elhátrált az ajtótól. Vértes felsóhajtott és kopogott. – Kérem, hallgasson meg! – Menjen már innen! – Munkát szeretnék adni magának. – Nem érdekel! A férfi tudta, hogy most már azt hogy a nő valóban kívja a rendőrséget. Magyarként semmi esélye nem volt a svájci zsarukkal szemben, simán becsukják reggelig, ha itt találják. Nem így tervezte, de ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, ki kellett játszania a fő adóját. Ismét bekopogott. Gitta! Már is hívom a rendőrséget! Egyetlen szót mondok magának. Ha nem érdekli, elmegyek. De ha érdekli, nyissaki ki az ajtót, és hadd mondjam el, amit szerették. Nem érti, hogy tűnjön innen a fenébe? Szent Jóbi Barnabás! Az ajtó túloldalán csend volt. Teltek a másodpercek, svértes már arra gondolt, feleslegesen utazott idáig, amikor kattant a zár, és az ajtó kinyílt. Kardos Gitta durcásan karbatett kézzel állt az előszobában, arca halálsápat volt. Egy ideig mereven bámulta a férfit, majd megfordult, és bement a nappaliba. Vértes észrevétlenül felsóhajtott, belépett, becsukta maga mögött az ajtót, és követte a nőt. Nézte az asszony alakját, és megállapította, hogy remekül fest a puha köntösben is. Gitta a kedvenc karos ült, és morcosan maga alá húzta a lábát. Már is megbánta, hogy beengedte a férfit. Nem volt rendesen felöltözve, kisminkelve. Nem számította vendégre, ám a Szent Jóbi név okozta sok egy pillanatra kikapcsolta az agyát, és ajtót nyitott. Tudta, hogy hibázott, de ez azon ritka alkalmak egyike volt, amikor az agya helyett az összönei irányították. Sok volt neki, ami az elmúlt egy-két napban történt. A gyilkosságok, Tamási támadása, a rohanás, a beszélgetés a rendőrtisztel, és most vértes. Nem értette az egészet, minden kuszavolt és kavargó. Szótlanul bámulta a férfit, aki meglehetősen tétován áldogált a nappali küszöbén. Az asszony megértette, hogy a másik sem teljesen biztos a dolgában. Egyszerre inkább lehetőséget látott a helyzetben, és már nem szorította össze vasmarokkal a gyomrát a félelem. Ha vértes is ilyen bizonytalan, lehet, hogy csak vagdalkozik Szent Jóbi említésével? Meg kell hát próbálnia előnyt kovácsolni a helyzetből. Ugyan tudhat a férfi a producerről? És egyáltalán ki ez az ember? Először írónak tűnt, majd detektívnek, most meg már egyenesen kalandornak látszott, ahogy Ripschrox átutazta Európát azért, hogy bekopogtasson hozzá. Gitta furcsa mód romantikusnak érezte a helyzetet, és vonzónak találta a férfit, sőt, most már kíváncsi is volt rá. Nagy vonalú mozzulattal a tőle barra álló karosszék felé intett, amely egy kényelmes, régi darab volt, és kicsi alacsonyabb annál, mint amiben ő ült. Ahogy a férfi belesüppett, félfejjel lejjebb ült, mint Gitta, így fel kellett néznie a nőre. Vértes az asszalra tette az üveg de ehhez kényelmetlenül nyújtózkodnia kellett. A parfümör megtette az első, alig látható lépést, hogy fölénybe kerüljön. Nos? Elnézést kérek, hogy csak így magára törtem. Mit akarsz Szent Jobival? Ismeri? Persze, az ügyfelem volt. Magát viszont láthatóan mégsem ismerem. Ki maga valójában? A detektív megköszörülte a torkát és átadott egy kártyát. Vértes Csaba! Tessék, nézze csak meg! A neve tehát igaz, pillantott bele a parfümőr a személyi igazolványba, majd visszaadta a férfinak. És valóban író? Nem. Sajnálom, ezzel becsaptam önt, de csak így kerülhettem a közelébe. Nem biztos az, de nyilván maga tudja, miért kellett ilyen aljas módon a bizalmamba férkőznie. Gitta felöltötte legmegvetőbb arckifejezését, de csak megjátszotta a sértődést. A férfi valójában mulattatta és elismerésre készítette. Az író története, aki anyagot gyűjt, újszerű ötletnek bizonyult, és szélt is ért vele. Gitta pedig szerette a kreatív megoldásokat. Nem akarta azonban, hogy az elismerést a másik is megérezze. Szóval, ki maga valójában? Egy biztosítónak dolgozom. Mint mi? Nyomozó vagyok. Nocsak! Még valami, ami igaz? Szent Jóbi csalást követett el, ezért bíztak meg az ügyjel. A nő beharapta az ajkát. Ettől sokszor tartott már korábban is szakmai életében. Egyszer valami majd balulsül el, és most össze is jött minden. Két napon belül a második olyan ügyjel szembesítették, ami miatt felelősség terhelte. Mig az hozzá? Mindjárt megvilágítom. Bólintott komolyan a férfi, és a zsebéből egy tapont húzott elő, és az asszalra tette. Mivel a nő nem mondott semmit, hát elindította a felvételt. Kicsit, kicsit meggyorsítottam az ügymenetet. Meggyorsítottad? Hogyan? Ez a parfümör segített. Ne kelljen már minden kurva mondatot harapófogóval kiúzni belőled.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 A férfi kikapcsolta a diktatont, és visszacsúsztatta a zsebébe. Egy percig kihívóan nézte az asszonyt, aki állta a pillantását, aztán hirtelen elfogyott a türelme, és ingerülten legyintett egyet. Gitta felállt, és töltött magának egy martinit. Kér? Miért ne? A nő letette egy poharat a férfi elé, és mellé a palackot is. Szolgálja ki magát! Újabb perc el, mire Gitta lehiggadt annyira, hogy ura legyen szavainak. Ki vele? Vakkantott rávértesre. A férfi kényelmesen hátradölt a karosszékben, lábát keresztbe tette, ujjait egymásnak támasztotta. Láthatóan nyeregben érezte magát. csalt! Azt hiszem, ez egyértelmű. Magának! Felgyújtotta a csárdát, mert már-már csődbe ment, és úgy akart szabadulni, hogy a biztosító majd fizet neki. Nem új történet, gyakran megesik. Csak hogy itt most nagyjából 150 millió forintról volt szó. Vértes sokat mondó pillantást vetett az asszonyra. Az még itt is sok. Cirka fél millió euró. – Hogy jövök én a képbe? – Mint bűnsegéd. Azt hittem, ez egyértelmű. Amit Szent Jóbi csinált, jogilag csalás. Magyarországon ezért akár nyolc évet is lehet kapni. A bűnsegédet ugyanez a büntetés fenyegeti. – Most inkább maga fenyeget, – mondta Gitta gúnyosan, de egy kicsit elsápadt. – Csak vázolom a helyzetét. Mi van Szent Jobival? Nem akart nyolc évet kapni. Aha, gondolom megegyeztek. A nő azonnal rátapintott a lényegre, vértes elismerően elmosolyodott. De nem adhatta fel ilyen könnyen. Nem mindegy. De nem ám! Ha a biztosító megegyezett vele, akkor engem már aligha fenyegethet ezzel az ügyel. Éppen elég a botrány, ami beüthet. A nyomozás. És még Szent Jobival sem végeztünk teljesen. Hát persze, Húzt el a száját, Gitta, de közben száguldottak a gondolatai. Mivel vértes ezzel rukkolt elő, minden bizonyal ez volt a hangfelvétel ránézve legterhelőbb pár mondata. És ez sem ér már semmit, ha egyességre jutottak a producerrel hiszen annak része nyilván, hogy Szent Jóbi megússza a büntetést. Ha így van, akkor már a bűnsegét sem büntethető, mivel a biztosító nem fog feljelentést tenni. Efelől tehát nem kell tartania. Az sem mellékes, hogy egyébként sem lehet más a kezükben, mint Szent Jóbi hangja a felvételen, mivel ő nem hagyott semmiféle nyomot a tevékenysége után. Más bizonyíték tehát megint csak nincs, így a médiat szápa állításai bizonyíthatatlanok. Milyen jól jött most, hogy nem volt pénzátutalás? Gitta ettől is nyugodtan alhat. Az igazi veszély valóban pusztán az esetleges negatív sajtóviszhang. Érdemes lesz komolyan meghallgatnia a férfit, mivel az iskola jó hírére semmiképpen sem kerülhetett folt. Az már azelőtt csődbe vinni őket, hogy egyáltalán megkezdték volna a munkát. Tulajdonképpen mit akar? Dolgozzon nekem. Hogy érti? Néha segíthetne nekem a nyomozásokban. Simán meg is kérhetett volna? Mást is elutasított ilyen kéréssel. Kit? A budapesti arukat, Szélzott vértes arra a beszélgetésre, amit Gitta a BRFK őrnagyával folytatott a cukrászában. Ezt meg honnan tudja? Tudom és kész. Ez a munkám. Szerződni akar velem? Eszemben sincs. Semmi papírmunka. Csak a szaktudása kell. Feltételezem ingyen? Persze. És ebben nekem mi a jó? Nem kerül bajba. Úgy érzem, már is bajban vagyok. A férfi zavarba jött. Az egész beszélgetés nem úgy alakult, ahogy azt ő szerette volna. A nő gyakran átvette a kezdeményezést, és neki minduntalan oda kellett figyelnie, hogy ne hagyja magát legyűrni. Határozottan figyelemre méltó asszonynak találta kardos gittát, és bánta, hogy csak a Szent Jóbi név említése nyitotta meg számára az ajtót. Ez ugyanis mindent megváltoztatott. Kezdjük akkor inkább előről, folytatta simulékonyabb modorban a detektív. Sajnálom, hogy így kellett magára törnöm. A tegnapi beszélgetésünk során nagyon szimpatikussá vált számomra. – Ezért most megzsarol? – mondta gúnyosan az asszony. – Gondolom, nincs állandó partnere. Ezzel az udvarlási technikával nem nagyon érhet szélt. Vértes elengedte a füle az utolsó megjegyzést. – Nem állt szándékomban megzsarolni! – Beszélni szerettem volna magával, és igazából nem is akartam előhozakodni a Szent Jóbi névvel. De maga annyira ellenállt, nekem meg be kellett jutnom magához. Egyszerűen nem maradt más lehetőségem. Nem tűnt fel, hogy rám tört. Ezer kilométert utazott ezért úgy, hogy csak előző este találkozzunk. Ez nem normális? Persze, hogy megijedtem. Ne haragudjon! Gitta összeszorította a száját. Tombolt benne a düh, de érdekes módon nem a férfira haragodott, hanem önmagára. Csak magát okolhatta, hogy ilyen helyzetbe került. Ha nem vállalja el azt a két ügyet, akkor most nem lenne bajban, és élhetné világát. Ehelyett az a veszély fenyegeti, immár két irányból is, hogy börtönbe kerül. Ugyanakkor vértes, szimpatikus volt neki. Nem tudott igazán mérges lenni rá, inkább csak sajnálta a helyzetet, hogy így kerültek kapcsolatba, s ezért semmi sem lett olyan, mint amilyen talán lehetett volna. Hirtelen felnézett, és úgy bámult a férfira, mintha csak most látná meg. Elgondolkodott már rajta, egyáltalán miben tudnék én magának segíteni? A férfi szeme felcsillant. Biztosítási csalások felderítésében. Hogy gondolja ezt pontosan? Hát... Vértes rádöbbent, hogy igazából fogalma sincs. A parfümör gónyosan nézett rá. Nem is tudja. Ide jön Magyarországról, és közben halványgőze sincs. Mit is akar valójában? Nos, igen. Inkább megfordítanám a kérdést. Miben tudna nekem segíteni? Mint parfümőr? Igen. Semmiben? De ha esetleg. Mit tud maga az illatokról, már persze azon túl, amit tegnap tőlem hallott? Azon túl semmit. Várjon, rosszul kérdezzem. Volt-e valaha is olyan élménye, amit illathoz kötne? Nem tudok róla. Tehát semmiféle személyes tapasztalata nincs azzal kapcsolatban, amiben az én segítségemet várja? Nincs. Így azt sem tudja, hogy mit kér? Nagyjából. Akkor figyeljen! Gitta a ment, és egy fadoboszkával tért vissza. Mutatok magának valami érdekeset? Visszaölt a székébe, kényelmesen elhelyezkedett, és némi válogatás után kiválasztott két apró fiolát. Az egyiken sárga, a másikon szürke címke volt, rajtuk kézírással felirat. A sárgának óvatosan felpattintotta a fedelét, és egy cseppnyi folyadékot elmaszatolt a készvején, aztán visszatette az üveget a többi közé. Előre nyújtotta a kezét, és intett vértesnek. Szagolja csak meg! A férfi körbeszimatolta a csuklót, aztán felpillantott. Ez valami vicc? Miért? Nem érzek semmit. Nem, nem viccelek. Ez egy illat, amit maga ezek szerint egyszerűen nem érez. Vértesen valami furcsa érzés vett erőt. Úgy érezte, kipirul az arca. Pedig csak arról van szó, hogy tudatosan nem érzi, nem érj el az inger küszöbét. A férfi gyomra remegni kezdett, és úgy nézett gittára, mintha először látná. A vérdobolni kezdett a fülében. Nekem itt van az orromban, sőt, számomra egy kicsit túl erős is ebben a koncentrációban. De attól, hogy az agya nem veszi az adást, mert az orra nem elég érzékeny ahhoz, hogy ingerületet küldjön neki? A biztosítási nyomozó döbbenten vette tudomásul, hogy hihetetlenül gyorsan merevedése támad. Idegesen a nadrágjára pillantott, de a szoros farmerben sem látszott semmi. Zavarba jött, tizenéves kora óta nem állt fel neki ilyen gyorsan. Szóval attól ez az illat még itt van, körülleng minket. Kardos Gitta mélyen a férfi szemébe nézett. És hat ránk? Vértes felállt a karos székéből és letérdelt az asszony előtt a szőnyegre. Gitta, én! A nő komolyan nézte. Nagyjából tudom, mit érez. Gyorsabban száguld a vére, remeg a bensője, és alig ha nem berevedése van. A pupillája tág, nehezen ziháva veszi a levegőt. Maga, kedves Csaba, felizgult. Maga annyira, annyira... Csodálatos? Igen az. Vértes lehajolt, és ajkával végig a nőm bokáján. Csodálatos! Tudom, általában ezt szokták mondani ilyenkor! Gitta mosolyogva nézett le a férfi fejére, miközben az alábát simogatta és csókolgatta. Egy pillanatra eljátszotta gondolattal, hogy hagyja a dolgot, de aztán eszébe jutott, hogy nem lenne szerencsés így módon elcsábítani a férfit. Felsóhajtott és átnyúlt vértes feje felett. Felpattintotta a szürke címkés üvegcsét, és egy cseppet a kéz fejére dörzsült. A férfi nem is vette észre a manővert, s amikor a nő lenyúlt és megfogta az állát, römmel belecsókolt a tenyerébe. Szájába vette az asszony ujjait, ám ekkor megremegett. Érezte, hogy vágya elszáll, és ott lent a vér immár kifelé áramlott. Szégyen érzett tört rá. Rugóként pattant fel, az arccarák vörösre pirult. Gitta, én annyira! Sajnálja? Igen, kérem bocsássom meg! Elfordult és beletúrt a hajába. Jézusom, hogy tettem ilyet? Kérem! Nyugalom, Csaba, nyugalom! Kérem, üljön vissza! Nézze, én most elmegyek! Várjon már! De ez annyira kellemetlen. Megyek! Csak bemutattam, mire képes egy jól megválasztott illat? Vértes megfordult, a nőre bámult, majd szó nélkül visszaült a fotelbe. Maradjon itt, nyugodjon meg, én addig megmosatszom, aztán majd elmagyarázom. Gitta kiment a fürdőszobába, és alaposan megmosta a kezét, mielőtt visszatért a nappaliban. Vértes ugyanúgy ült, mintha csak megkövült volna. A nő a kezébe nyomott még egy italt, és magának is töltött, mielőtt visszakuporodott a karosszékébe. – Jól van? – Nem is tudom. Tudja, ez egy vágykeltő és egy taszító vegyület hatása, illetve ellen hatása volt. Iszonyúan ellen magam. Nem ez volt a szándékom. Bárkire így hatott volna? Nem. Sok tényezőtől függ a hatás, ezért én előtte kicsit csaltam. Pontosabban csak használtam a tudásomat. Megéreztem a maga testének a szagát, és ehhez igazítottam a választást. Az illatából azonnal tudtam, melyik vegyület lesz a leginkább a maga alkatához való, és eleve azt válaszzottam ki. Maga nem volt ura többi a testének, amint ez az illat beáramlott az orrába. Ahogy akkor sem, amikor a második, a taszító illat következett. Csak annyit fogott fel, hogy Jézusom, mit keresek én itt, ezt azonnal abba kell hagyni, és el akart menekülni. Pontosan ezt a hatást akartam kiváltani. A férfi leplezetlen csodálattal nézett az asszonyra. Maga boszorkány! Nem, nem vagyok az, pusztán használom azt, amit maga nem tud. De az tény, hogy 500 évek könnyen mágián végezhettem volna. Vértes a fejét csóválta, és csettintett a nyelvével. Teljesen más gondolt már erről az egészről, mint azt eleinte tervezte. A nő elbűvölte. Köszönöm a bemutatót! Most már talán érti, hogy mi az, amit nem tud. Ezért mondtam, hogy alig, hanem maga sem tudja megfogalmazni, mit akar tőlem. Maga talán nem is azért jött ide, hogy megzsaroljon. Könnyen lehet. Már semmit sem értek. Az előbb olyas, mint mentem át, amit ha egy fél nappal korábban elmesélnek nekem, csak mosolygok. Megérdemelte ezt a kis leckét? Kiegyezhetnénk esetleg egy döntetlenben? Hogy érti? Azt hiszem, felülvizsgálom a véleményemet. Nem akarom magát bántani, gitta. Azt a hangfelvételt felejtse el. Nem fogom felhasználni. Miért nem? Bocsánatot kérek. Belátom, nem voltam fel. Sajnálom. Meg fogom kérni minden esetben, ha megszorulok a munkámban, és úgy érzem, csak maga segíthet, de nem fogom zsarolni. Ha nem segít, hát nem segít, de nem akarom kicsikarni a segítségét. Megérti, ugye, ha most sodálkozom ezen a hirtelen váltáson? Egyszerűen csak vettem az adást. Ennyi? A férfi felállt és odalépett a nőhöz. Két oldalt a szék karfájára támaszkodott és Gitta fölé hajolt. Nem csak ennyi. Az asszony első gondolata a menekülés volt, de aztán magát is meglepte, hogy nem mozdult. Csak bámult felfelé a férfira, szemük alig arasznyira volt egymástól. Katszéran elmosolyodott. És ha most is használtam valami szert? Azt sem bánom, de szerintem csak a meglepetés okozta stressz hat így magára. Hogyan így? Hogy most maga jött izgalomba. Honnan tudja? A férfi közelebb hajolt és suttogni kezdett. Nekem is hasonló szakmám van. Látom a jeleket. Miféle jeleket? Pirosró, arc és fül, remegő szempilla, tág pupillák, sóhajok. Rendben, tényleg egyezzünk ki döntetlenben. Gitta felemelte az ajkát és hagyta, hogy vértes megcsókolja. Nem érdekelte többé sem ilyen következmény. Ma nem. Előző este meg akarták ölni, elmenekült, két büntényben való részvétellel is megvádolták. Elfogyott testéből minden adrenalin. Halálosan fáradt volt, és csak arra vágyott, hogy valaki átölelje. Vértes Csaba tetszett neki, vonzódott hozzá. És oly régen volt már hogy valaki nőként megérintette. A férfi felemelte, megfordult vele, majd lenézett az asszonyra. Melyik a háló? A paloldali ajtó.